רדיו שלי, הרדיו שלי. רדיו קסם, מאהב ה-6FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. לרדיו קסם. יפה.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 צהריים טובים לכם, צהריים נפלאים לכם. שלום משה. שלום, שלום אהרון. שלום דני בסן. דני שלום בסדר. אהרון, שלום משה, מה שלומכם? שלום אמירה. שלום אמירה. שמצלמת אותנו לפייסבוק. שלום דותן, מאחורי הזדולים. שלום דותן, מאחורי. <laughs> טוב, נו, אה, אלא אם כן אה, צפיתם בשידור החי. אז... לא צפיתם, אז הפסדתם כאן את דני בסן. בכבודו השאר... בעצמו. אני לא שרתי את השיר הזה כבר הרבה מאוד שנים. וזה היה בית ספר לחופש הדיבור? ינקליה רוטבליט ומני בגר. ואמרת לפני שהתקליט הזה כל כך רלוונטי גם לימינו אלה? לגמרי, לגמרי. זה בהחלט כן, חופש הדיבור. אנחנו נשמע אחר כך עוד כמה שירים שיוכיחו עד כמה זה רלוונטי לימינו אלה. זה עצוב, לא? כן, האמת שכן. זאת אומרת, עצוב מאוד ששירים שנכתבו לפני 30 שנה נשארים רלוונטיים לחלוטין, ואפילו רלוונטיים מאוד. כן, לגמרי. מאוד. על רקע הכותרות. אבל באנו לשמוח, לא באנו כאילו להתבאס. יאללה, בואו, גם אם נתבאס, זה בקצב, אז לפחות זה טוב. דני, יש לך הופעה ביום מוצאי שבת? לא, ביום שישי הקרוב, 12 בינואר, בזאפה הרצליה. זו פעם ראשונה שאני מופיע לבד בזאפה הרצליה. וזה so, היה רגע גם לספר לכם על המופע הזה. אנא. Okay. בשנה האחרונה... הופעת okay. uh, ש... כל הזמן עם מישהו. לא, לא מישהו. בשנה האחרונה אני מופיע עם הרכב מקסים, ואנחנו מופיעים בקיבוצים ובכל מיני מקומות קטנים, ושם אני צובר קהל וביטחון עצמי, להופיע לבד. וסוף סוף, אתה יודע, כאילו סוג של בגרות קטנה זה להגיע לזאפה הרצליה, לבד. לבד. אחרי כל הבמות הגדולות שהייתי יחד עם הלהקה. אני גאה להגיע לזאפה הרצליה. יש לי שלושה נגנים שמנגנים איתי. Mm -hmm. עדן ניר שמנגן גיטרה, זאת אומרת המופע הוא אקוסטי. Mm -hmm. עדן ניר מנגן גיטרה אקוסטית, מתן אגוזי מנגן גיטרה אקוסטית ולפסטיל. אתה יודע מה זה לבסטיל? זה כלי שמנגנים על הברכיים, שמים אותו והוא מצליט צלילים, צלילי קאנטרי כאלה, כמו ששירים אמריקאים <שיר> שיר <גיטרה. שירים>. <שיר> <שיר> <שיר> כן, mm -hmm. בדיוק. ויועד ניר שמנגן צ'לו. Mm -hmm. זה ההרכב שמלווה <שיר> אותי. ו... שלו זה כלי קצת אה, חריג בהרכב הזה. אה, לא, להפך, הוא משתלם מאוד יפה, כי אנחנו, כאילו, הכלים הם אקוסטים. הוא נותן את הבאס, את שלו בעצם. אה, לא, הוא נותן את ה... גם אולי את באס וגם אה, את סוג של פד אה, מוזיקלי. הרכב אה, אה, אה, הנגנים מוזיק... מוזיק... הזה מכתיב את אופי המופע. לגמרי. אז... אינטימי. לגמרי. המופע הוא מאוד אינטימי, הוא מאוד אישי. אני, אה, למופע קוראים שבוי של כותבים. ואני מספר בו בעצם איך, לצערי, משה לא סגר את הטלפון. תענה, תענה, למה לא? תענה, מי זה? אחד השדרנים שלנו. אחד השדרנים, תגיד לו שיחפש אותי אחר כך. קיצור, מה שהתחלתי לספר לכם זה שאני לצערי לא כותב את השירים שלי, אני תלוי באנשים אחרים. אבל אתה יודע לבחור אותם. מן הסתם. זה נכון, אתה יודע, זה לא פחות חשוב. זה גם נכון. Ee, ב, ב, אתה יודע, במרחק של 30 שנה, 35 שנים, eh, אני באמת כנראה הצלחתי לבחור שירים מאוד יפים, וזכיתי לקבל שירים מאוד יפים מאנשים שכתבו, ואני מספר על המאחורי הקלעים של איך נכתבו כל מיני שירים, כמו eh, דרכנו, כמו הילד שבי, כמו eh, שירים שאתם לא מכירים, כי הבאתי היום גם תקליט גנוז שלא יצא. והסיפור הזה, זאת אומרת, כאילו של השירים, ואיך הם נכתבו, בעצם מספר כל מיני תחנות בחיי. יש לי סיפור חיים מורכב קצת, ואני תועד, מספר... שתועד בסרט. תועד גם בסרט, שנת, כן, אני תאבלובה. נסעתי... נכון. רבלובה זה סרט שמספר איך נסעתי לחפש את אבא שלי בברזיל. נולדתי בברזיל, בגיל שלוש חזרתי עם אימא לארץ, כי הוא נטש אותנו. והרבה מאוד שנים כאילו לא היה שום קשר, ובגיל מסוים, שכבר הייתי הורה לילדים ו... ונשוי ועם מספיק כוחות, העזתי ועשיתי את המסע הזה לחפש כאילו את מי יוליד אותי. כן. אז בעצם כאילו, נפרסת מין תמונה כזאת של כל החיים שלי, עם תחנות שכל תחנה ישיר mm -hmm. שמסמן mm -hmm. תקופה וכל כן. אנחנו נרצה לשמוע עכשיו את, עדיין באותו תקליט, את "תהיה לנו מלך". זה כן. יהיה במופע? לא, "תהיה לנו מלך" לא יהיה במופע, ואני רוצה לציין משהו, היום אנחנו mm -hmm. ב בינואר, בו mm -hmm. שלושה ימים, יהיה יום השנה הראשון למותו של מאיר בנאי, mm -hmm. שכתב yeah. את המנגינה של "תהיה לנו מלך". Mm -hmm. באותה תקופה, הרי כל הטקסטים בתקליט הזה הם של ינקלה רוטבליט, באותה תקופה מאיר אה, זרח והתחיל את הקריירה שלו. ואני נורא רציתי שיר ממנו, ואמרו לו, אה, אין לך סיכוי, לא, לא כותב לאחרים. הלכתי אליו הביתה, mm -hmm. ישבנו והייתה לנו כימיה מקסימה, והוא כתב את, uh, את הלחן של תהיה לנו מלך. Mm -hmm. אז אם אתם משמיעים כן? אותו, אז זה באהבה גדולה למאיר המקסים, שכבר שנה, שנה, שנה לא טוב. איתנו. תהיה לנו מלך. Thank <laughs> you. אוקיי. תהיה לנו מלך, יש לנו מלך. סליחה, בלי פוליטיקה, אני אבקש בלי פוליטיקה. נכון, נכון. אבל לא מדברים על זה. נכון. אני הקלטתי יחד עם חבר, נטל שנהב, טריביוט למאיר, אחרי עשינו ביצוע לפני שנה, אקוסטי, השיר הזה, אנחנו נחפש אותו, אם נמצא, אז... כן. לשדר ממנו חלק. מן הסתם. היה לך גם מופע עם יושי, נכון? עדיין. עדיין. זאת אומרת, אתה מריץ במקביל... יש לי שלושה כובעים כרגע. כן. Okay. Okay. שזה מ-2003 אנחנו מופיעים כל הזמן. בתדירויות משתנות, אבל אנחנו okay. מופיעים כל הזמן. וזה סוג של כמו לצאת למילואים, אתה יודע, אומרים, יש טיסלאם, אנחנו לובשים את ה... מדהים. זה לא מדהים, זה כאילו את הפוזה של ה... יאיר מוציא את הברז? זה לא, כבר לא, לא צריך ברז, זה עושה לו שטף דם במצח, זה לא לעניין. ואנחנו, אתה יודע, כאילו, מנגנים, הייתה לנו הופעה לפני שבועיים בהיכל התרבות בתל אביב, יחד עם סנדרסון, אנחנו האפנו את ההיכל. זאת אומרת, כאילו, זקנים זקנים, אבל בועטים חזק. כן, זה מנצח לחלוטין. אז למה שלא נשמע קצת אסלאם? מה יש? בוא, אני הולך להוציא עכשיו את התקליט. השאלה היא רק אם נלך על התקליט העברי או באנגלית. בוא נהיה מהפכנים. לפני שנתיים, פה רחוק, בראשון לציון, עשינו קונצרט עם התזמורת הסימפונית של ראשון לציון. יש דברים יפיפיים משם. נבחר משהו משם. נבחר עוד מעט, אבל קודם כל... מה הבאת? בוא נראה מה הוא, יש מה לו, לארון לא יש שקית, או, שקית דוות. <עוד> אה, אה, אה, רדיו חזק, אנחנו ברד... oh, ברדיו. סבבה. Oh, זה, אה, זה, זה לאוד רדיו, זה לא בעברית. כן. זה לאוד רדיו. אתה יודע מה עושים לאוד רדיו, בסדר, נשמע את רדיו חזק באנגלית, לאוד רדיו. לאוד רדיו, <עוד> <עוד> רדיו <עוד> <עוד> שואו, אתם מאזינים ל-106 FM, רדיו קסם. מי הבחורה? קוראים לה פנינה, <תפר> היא היום, יש לה מסעדה בלוס אנג'לס. היא לא, זאת אומרת, לפני שלושים 30... שנים, היום, כאילו, אתה מזמין מישהי להצטלם, באמת, כאילו, זאת אומרת, יש היענות ענקית, אנשים נורא אוהבים את העניין הזה של זה. היה מאוד קשה להשיג מישהי שתצטלם תמונה פרובוקטיבית כמו התמונה הזו. Mm -hmm. לפני שלושים ומשהו שנים זה היה מאוד פרובוקטיבי. אבל אני, צר לי את כולם, היא לא הייתה ערומה. היה לה מלא מסקן טייפים על הגוף, שלא השאירו לנו שום דבר להציץ. הכל היה דיסנט לחלוטין. אז אנחנו נשמע את... Loud Red אנחנו עוד נחזור לטיסתם... ולעוד הרבה דברים. הנה זה בא! אוקיי, okay, so אז לא? <laughs> מה פתאום באנגלית? למה זה הלך הדבר uh, אם אנחנו מדברים על טיסלאם, הסיפור התחיל כאילו באנגלית לפני שהיה תקליט בעברית. Uh, אני הקלטתי... Uh, אנחנו הקלטנו בתור בדיחה. <laughs> יאיר... בכלל מלהק אני באתי מלהק הצבאי. יאיר <laughs> וייזר uh, <laughs> מגלי צה"ל, הכרנו <laughs> שם. וייזר <laughs> <laughs> ולי היה... Uh, <laughs> היינו די-ג'אים, היה לנו מערכת דיסקו והרקדנו כל מיני אנשים בכל מיני מקומות, ועשינו סוג של בדיחה, לא רוצה דיסקו, אני כבר לא יכול, תנו לי, תנו לי רוקנרול. אה, כן. אחר כך הקלטנו את השיר הזה באנגלית לפסטיבל מידם בחו"ל, ומסתבר שהם מאוד אהבו את זה, והם רצו אלבום שלם באנגלית. אז הקלטנו okay. את לאד רדיו, את האלבום לאד רדיו, שתורגם אחר כך לעברית, והפך להיות רדיו חזק, כאילו האלבום כולו. כל האלבום באנגלית מוכן עוד לפני הדיסה העברית. נכון, עוד לפני, עוד לפני האלבום היוורית. העברי, <אנגלית> נכון מאוד, נכון מאוד. <אנגלית> שאלת אותי קודם לגבי... נתקענו על טיסלאם, אבל שאלת אותי על... על הדברים שאנחנו עושים. דני יושי, למשל, זה סוג של מופע שאנחנו מגיעים לאנשים הביתה, עם עוד שני נגנים. מופע סלב, בסלון. בסלון, או בגינה, או איפה שהם רוצים. אוכלים להם את האוכל מהמקרר, שותים להם את האלכוהול. ונותנים הופעה, ואנחנו מגיעים, וזה נורא יפה, כי אתה מגיע לקהל של 50, 60, 100 איש, וזה שונה לגמרי מאשר הבמות הענקיות האלה שאני הורגלתי אליהן. Yeah. וזה יוצר איזשהו סוג של אינטימיות וקרבה, שאני היום, בגילי הצעיר, מאוד, ת, תגיד מאוד לי, רוצה. תגיד, דני, בימים שהקלטתם את רדיו חזק, או לאד רדיו, או תנו לי רוק רול, mm -hmm. חשבת שיגיע יום ותסלם למעמד כזה שהיא מקליטה עם מורה צימפונים? האמת היא שזה חלום. תדע לך שאצל כל אחד מאיתנו, מחברי הלהקה, זה סוג של חלום שאנחנו אה, אולי לא בתקופה שהקלטנו את, את האלבומים האלה שדיברת, אבל עשר שנים אחרי זה, משהו כמו עשרים ומשהו שנים, אנחנו בחלום ענק. להקליט, לא להקליט, זאת אומרת, להופיע עם תזמורת סימפונית, כמו להכות רוק גדולות בעולם, כמו Deep Apple, כמו מטאליקה, כל מיני כאלה. וזכינו לעשות את זה לפני שנתיים. ויש לנו שיר. לא זה, לא. הבאנו שיר עם הסימפונית. נתן, אתה מוכן? בוא, תכניסי, נעשה קרוס עם זה.יכנס. אז זה עם הסינפונית ראשון לציון. זה עם הסינפונית ראשון לציון, וזה היה מופע בלתי נשכח. You easy to find. No one幸せ, but I must beのSC. Never knew what to do to bring up. Why the Zincers of the Diarlosi are here to speak. יאללה רדיו קסם, מאהב ה-6FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. מהרשת החינוכית של כל ישראל, דני בסן כאן באולפן, עם משה ירונסקי ואהרון נורג. זה לא רק מעשה נוסטלגי, גם. גם. גם. גם. אה, יש לנו כאן... אלבום, אלבום גנוז, שגן, אלבום גנוז של גנוז. דני בזה, בסן, אז בוא ספר לנו עליו. בתחילת שנות ה-90 החלטתי שאני נורא רוצה להפוך את הסיפור הביוגרפי שלי, האוטוביוגרפי שלי, ללמוזיקה. Mm -hmm. נעזרתי באנשים מאוד טובים, מיכה שיטרית, שכותב טקסטים מדהימים, היו איתו פגישות מרתקות, והשלל היה שלושה שירים מצוינים. שבאמת הם אוטוביוגרפיים, בעצם ארבעה שירים, סליחה. והעבודה על זה נמשכה המון המון זמן. התקליט הזה היה אמור לצאת בסופו של דבר כמעט עשר שנים אחרי. במהלך התקופה של העבודה על התקליט גם נסעתי לברזיל, למסע mm -hmm. הזה של החיפוש. של אבא שלי יש גם שיר שמלווה את הסרט מתוך האלבום הזה. וכשהוצאתי שיר ראשון מתוך האלבום לרדיו כתקליט שדרים, לא נרשמה התלהבות בלשון המעטה, ומצאתי את עצמי כ... ירד לי כל החשק לעשות את זה. אז אמרתי, טוב, לא רוצים, לא צריך, הלכתי הביתה וזהו, יחד עם הדיסק הזה. והדיסק לא יצא מעולם. לא יצא. זאת אומרת, הייתה הדפסה של 150 כאלה בשביל איזה ו... קצת יותר, כי יש לי כאלה גם בבית, ולאנשים שאני מאוד אוהב אני נותן אותו. לא יתחשק לא äh, לך להעלות את זה לערוץ ביוטיוב, äh, לבנד קאמפ? אז עוד לא היה יוטיוב, עכשיו. חושב, אבל עכשיו, לא, עכשיו, מה שקורה זה שיש ריבייבל uh, לשירים האלה, כי במופע mm -hmm. אני, מצ... אני מבצע uh, ארבעה אתה מתוך... אתה מספר ושר אותם. מספר ושר על ארבעה מתוך השירים פה, מתוך האלבום הזה. הם מאוד משמעותיים בסיפור. כן, כי החיבור בין, בין הסיפור והשיר... זה... לגמרי. למשל, נמל עצוב, שיר שאני מקווה שאתם תשמיעו, כן, ודאי. זה שיר שמספר על העלייה שלי לארקס עם אימא שלי. אני כילד בן שלוש וחצי, עליתי עם אימא לישראל, נצאנו באונייה שלושה שבועות. היה מרתק מצד אחד, היה מפחיד מצד שני. הייתי ילד קטן שנוסע בעולם. ראיתי מלא דברים חדשים, אבל כל הדברים שהכרתי שהיו לפני כן נעלמו לעולם. נמל עצוב. נמל עצוב, מיכה נמל מלוח, דמעות, מים ורוח. געגוע, עתיד לא ידוע, חוסר מנוח, מדחף לנוח. נחת זה את האוקיארס, כי שם יש, שם יש כל מה שכאן הם. אני לא בטוח, אני לא בטוח, אבל איתך אני מוכן להסתכן. הנמל של ריו, הנמל של מעשה, אם לא הייתי ילד, הייתי כותב על זה שיר יומן מסע רומנט, שיר של מהגר, שיר על ילד שפוחד. או כמה חבל שאני לא משורר הנמל של ריו, הנמל של מרסיי, אם לא הייתי ילד, הייתי כותב על זה שיר, יומן מסע אומן שיר של מהגר, שיר על ילד שפוחד, או כמה חבל שאני לא משורר. If I had not been a child, I would have written on this song I remember what I was a romantic song, a song for a child who is a kid Or how much fun I'm not going to die כן, דיברת מקודם באמת על העניין הזה של אה, מופע אקוסטי. למה בעצם אתה הלכת דווקא לקטע האקוסטי? האם בגלל זה שרצית יותר את החום הזה של, של הקהל, בגלל שבכלל שה... כל, ה... כל הצורה של, של הלהקה היא אקוסטית, וזה אז מרשים יותר קצת את כל הרעיון הוא באמת להתכנס פנימה, לגמרי פורום יותר קטן. גם האקוסטיקה, זאת אומרת, הכלים האקוסטיים מאפשרים סוג של אינטימיות. כן, yeah, בדיוק כך. שכל הסיפורים האלה שאני מספר, והשירים שאני שר, מבקשים, כאילו, את, ה... את היותר קטן. כן. Yeah. לפגוש את האנשים. Mm -hmm. ובאמת, מה שקורה, שבניגוד לתיסלאם, ששם האנרגיה פורצת החוצה, וכולם, אתה יודע, yeah, על הרגליים, ושמחה, ופה האנשים, הרגש פורץ החוצה, yeah. ואחרי המופע, אנשים ניגשים ומחבקים. וזה בדיוק מה שאני אוהב. שאנשים יחבקו. זה, זה מה שזה קורה, okay. מה שזה עושה. בוא נשמע עוד שיר מתוך... אני אספר זה לך רק סיפור קטן על השיר הזה. השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע קוראים, נקרא צ'רניצ'קי אובלצי, שזה בבולגרית, עננים שחורים. סבתא שלי כתבה לי מכתבים מברזיל, היא הייתה בולגריה, היא כתבה מכתבים אה, מברזיל אה, כשהייתי ילד, ולפני שנסעתי לברזיל לחפש את אבא שלי, חיפשנו כל דרך, כל סוג של עקבות. כדי לנסות ולחפש איך לאתר אותו. Mm -hmm. ובין היתר נתתי את המכתבים האלה לתרגום, ושם גיליתי סוג של נבואה. כי סבתא שלי כתבה לי, אתה צריך לשיר, אל תתבייש. ש... אתה צריך לשמוח, אתה צריך לשיר, אני אשמע אותך מכאן, ואסתכל בעננים הקטנים השחורים. Mm -hmm. מיכה שיטרית לקח את המכתב הזה, הפך אותו לטקסט לשיר, וכתב גם אה, מכתב תשובה שלי, לסבתא שכבר מזמן איננה, שאני עונה לה כאילו חוצים את הזמנים, ובעצם אני מנהל איזה סוג של דיאלוג הסבתא הזאת שלי. צ'רניץ' כאובלצי. זה יפה, זה באמת מעניין מאוד. זה יפה. עכשיו אני מביא לה משהו שהם באים באמת. הלחן של אקדי דוכין. אה, כן? אתה צריך לשיר אל תתבייש אתה צריך לשמוח, אתה צריך לשיר, אני אשמע אותך מכאן, ואסתכל בעננים הקטנים השחורים. צ'רניץ' גיוב לציר, צ'רניץ' גיוב לציר. אתה צריך לשיר, אל תתבייש.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 תאביב, חמש אחרי הצהריים. לראשונה אני קורא את מכתבייך, מ-1959 עד 1962. באיחור אף אני מקבל את אהבתך הגדולה, אך כפי שאת יודעת אף פעם לא מאוחר לאהבה. יש לי הרבה לספר לך. על אשתי, על הילדים, עליי. אבל הדבר הכי חשוב שאני רוצה לספר לך, זה שאני שר, תמיד שר. צ'רניץ' קיובלצי. צ'רניץ' קיובלצי. אתה צריך לשיר, אל תתבייש.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 תשמע, דני, אה, ככה, אחרי שאנחנו שמענו שני שירים מתוך התקליט הגנוז, מתוך האלבום הגנוז, השבועה התחתונה היא שהאלבום הזה לא צריך להישאר גנוז. אה, בעצם אה, אה. החיינו אה, חלקים ממנו במופע הזה, שהם כך התכנסנו היום. כן. אבל אתה יודע, יש גם הרבה ממלים, מתחבר להרבה מאוד דברים. שאנשים מחפשים את המילים האלה, ופתאום כן, אתה, כן. אתה שר את זה. לגמרי. וזה, וזה מה שיפה מאוד. לגמרי. נושאים גם בין אה, קטע אחר של חייך המקצועיים, אוקיי. כמו שאומרים, אוקיי. אה, אתה, יחד עם הקריירה המוזיקלית המצוינת, אתה אה, השתמשת בקול שלך לקריינות, לגמרי. לפרסומות. אתה הקול של ערוץ 10? הייתי קול של תל אני קול של ערוץ 10, בהרבה מאוד פרסומות שומעים אותי. פרסומות בשפ"ם, בשנים. הרבה מאוד שנים. היום דני בסן זה ברורת מחדל של מי שרוצה קול טוב לפרסומת. אני אומר בצניעות, שאני אגיד לך מה, אני הגעתי לזה לגמרי במקרה. כשיש לי שלישיית בנים, וכשהם נולדו, היה סוג של... הייתי צריך למצוא עוד דברים לעשות. ונכנסתי דרך השירה של הג'ינגלים, בעצם, אתה יודע, עשיתי סוג של גייד לקרייניות, ואנשים אמרו, אה, את הכל הזה אנחנו רוצים. ולימדתי את עצמי סוג של מקצוע, זאת אומרת, אני דובר עברית מאוד טובה. אני מדבר, אני חושב, כמעט... ללא שגיאות. מאוד לא בייחוד שתמיד בשפ"ם היו בודקים וואה, על חוצו של יורם ארבל היה הבמאי הראשון שלי, <laughs> והוא נכון. לא עשה לי הנחות בכלל. נכון. אני יומיים לפני שהייתי מגיע לקריינות הייתי משקשק ולא ישן בלילה, מאימת הפגישה עם יורם ארבל, אבל uh, למדתי ממנו המון המון דברים, ובאמת כאילו העבודה העיקרית שלי, במשך הרבה מאוד שנים שלא עשיתי מוזיקה, הייתה לקריין. כן. כן. הערב בערוץ 10. אפיק 14 בשלט. ועכשיו ברדיו קסם ועכשיו ברדיו קסם 106 FM. מעדן ויניל. עם משה ירונסקי ואהרון מורג. התוכנית היחידה שמביאה לכם תקליטים על תקליטים. כן. התוכנית היחידה שמביאה לכם תקליטים על תקליטים. בוודאי. כל מה שאומרים לי, אני אומר. טוב, אנחנו חוזרים לאלבום הסולו, הלוגאנוז. כן. ואנחנו נשמע עוד שיר נפלא מתוכו, ואני לא אומר את זה סתם כי אתה יושב לידי, ככלות הכל. אני חושב שזה אחד, באמת, כאילו, בלי, זאת אומרת, להשתדל להיות צנוע, אבל זה אחד השירים היותר חזקים ש... אני חושב שזה השיר הכי טוב שהקלטתי. שיר של ינקל'ה רודביט אשדות, שהולך וגדל עם השנים. זאת אומרת, היו המון שנים שהייתי בבית, ומסתבר שבכל מיני מועדונים, בכל מיני מקומות משמיעים את השיר הזה, והוא היה סוג של... עוד לא נתקלתי בשיר רע של רוטבליט, נאמר ככה. זה נכון. הכל והתמונה. הנה זה בא. יש לך מרוח על כל העיר כמו הבטחה גדולה ויש לך עדת מעריצים כן שרים איתך במקהלה טו טו What is there to say? All the glasses will be removed from the head. What is there to say? Don't give me a hand to you, to you, to your head. אוקיי, זה עשינו פעם משהו בשביל מישהו, ומה אנחנו הולכים עכשיו לשמוע בעצם? אורון? מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, ברגע שאתה תחזיר לי את התקליט ותיקח את התקליט הבא, כן, ביי, אקח אותו. כן. יאללה, ירונסקי, נו. קדימה, ירונסקי. כן, חזרתי למיקרופון, הנה אני כאן מול המיקרופון, לא צריך לדאוג. בין הדברים הרבים שאתה עשית, אתה גם... איש הקסמים. איש הקסמים, mm. אנחנו נדבר על זה באיזו אמס אחרת. זה מתוך DVD uh, uh, לילדים, נכון. שהילד שלי משוגע על זה במיוחד. סיפור לזמן אחר. Uh, אתה היית, uh, שרת את... שיר הנושא של הסרט קוקו בן 19. שיר כן. הנושא ששלמה כן. מזרחי הכין, uh, נכון. נכון. וניגן. שלום מזרחי התארח אצלנו פה באולפן, נכון בזמנו, עשה לנו סשן מדהים, mm -hmm, כן. אז בוא נשמע, זה שיר ראשון בצד שני, קוקו בן 19. כן. אב... קוקו. בן תמ... 19. נשאר תמיד בן 19. דניאל, דיברת מקודם על העניין של המופעים אצל אנשים בבתים. זאת אומרת, כן. אם מישהו בעצם רוצה ליצור איתך קשר, בעצם יש לו... דרך הפייסבוק, יכול לצאוב אנשים שלא... יש לנו דף פייסבוק של יושי ושלי שנקרא דני יושי. איך זה נקרא? אגדת רוג במרחק נגיעה. לא משנה. ושם אפשר למצוא את הטלפונים של אפרת ושל נועה, שהם אלה שאחראיות על היומן שלנו. בדיוק, כן. אז גבירותיי ורבותיי, אם אתם רוצים שדני ויושי יבואו ויחסלו לכם את כל מה שיש במקרר, אבל ייתנו לכם הופעה. לגמרי. כן. לגמרי. ואנחנו רואים לך, או-טו-טו, לפני סיום, יש, יש, יש את ההופעה בזאפה, מתי? זאפה, 12 בינואר, יום שישי הקרוב, ב בערב, זאפה הרצליה. אני, יחד עם שלושה נגנים מדהימים, נבוא, נספר, נשיר ונרגש. אוקיי. יש לנו עוד, עוד חמש וחצי דקות. ברור. זה המון זמן. זה נכון. אז uh, קודם כל uh, נוריד uh, ככה את קוקו, okay. נשים מתוך טיסלאם לאספנים את, uh, נו, כשאת בוכה את לא יפה. כשאת בוכה אנחנו מבצעים גם, גם את טיסלאם בהופעות וגם במופע הזה, גם במופע שלי. אני... אז בחרנו יופי, ש... יופי, בחרנו יופי לגמרי. של שיר אחד לפני לגמרי. סיום, כי יש לנו עוד קצת זמן. אז הנה, טיסלאם, לאספנים, כשאת בוכה, את לא יפה. עוד מילה, כי זה לא מתחיל. ירונסקי לא הוריד את המחט, זה לא נוגע. יש לנו בעיה, השיר הזה לא עובד, מה קורה? אנחנו שורפים קצת זמן בדיבורים. אז דבר איתי, דבר איתי, מה אתה רוצה לדעת עוד? דני, מה נשמע? מעולה, האמת שממש לא. אתה יודע שנולד לי נכד? כן, אבל טוב, יש לי נכד ראשון, בן שבעה חודשים. מקסים, באמת. מה אתה שר לו? אני לא שר לו כי הוא לא בארץ, הוא בהונגריה, אבא שלו. אבא שלו לומד רפואה, אז הוא לא פה. ואני, אתה יודע, כאילו, בוואטסאפ ובתמונות. בסדר, גם לי יש נכד בברצלון ואני ואשתי נוסעים בקו לשם. נכון, כאן. אז זה, זה, זה אז הנה שיח סבים מלווה <ש> אותנו <ש> ל... <ש> כשאת בוכה את לא יפה וכשתינוקות בוכים הם, <ש> הם <ש> יפים מאוד. <ש> <ש> כן. די די די לך. די די. איזה די, לא היה לנו די כאן. הייתה לנו כמעט שעה מצוינת. עפה לנו השעה בלהרגיש ככה זה כשנלדים. והנה היא נגמרת. אז תודה רבה לדני בסן. בשמחה, תודה. תודה לארון מורג. ואל תשכחו. תודה. סוף השבוע. דני בסן. תודה רבה לדותן הטכנאית. תודה רבה לאמיר המפיקה. תחזרו אלינו למעדן ויניל נוסף בשבוע הבא, ואנחנו מסיימים עם... עם הילד שבי, שזה אחד השירים האהובים עליי. רחל שפירא כתבה המילים אה, עליי בעצם. זאת אומרת, כזה... כשילד כזה... רגיש כזה... זה שבי. רוח מן הים, זה לא הילד שבי. זה לא הילד. דומה, וככה דומה, לאט לאט אנחנו נגיע בסוף הילד שבי, אלא אם כן אנחנו נשמע את הילד שבי. כן, אבל זה, לא, זה מתוך האלבום הילד שבי. Yeah. טוב, דותן הוא קטן, לא הבין. <laughs> לא, לא, לא, לא. זה רוח מן הים מה ששמענו עכשיו. לא נורא, תשמיר את זה. גם רוח מטום. זה, זה גם נחמד. נחמד. תודה זה... רבה, היה עונג גדול להיות כאן. אנחנו שמחנו לארח תודה, תודה רבה לכם. נתראה ב... בשמחות. נראה בשמחות. יאללה סלאמאן. והבן אדם